reclam turístic, reclam turístic ho han de ser totes les barraques de pedra seca, perquè és ben cert que això no és res més que una rec... no és una rec... barraca de pedra seca autèntica, és una recopilació.